Дуже ніжною. Генрі обійняв Євку ззаду, за стан, і заходився цілувати її шию. Вона терпляче чекала, незважаючи на вже доволі пізню годину і недоскладені речі. Тоді, запустивши пальці йому у біляве волосся, спитала. «Любий, ти не знаєш, коли у сімейства білявчиків закінчується линяння?» Ні, звичайно, твоє волосся у салатах мені дуже смакує. Окрім того, надзвичайно приємно знаходити твої сліди у себе на одязі. Він сміявся. Але що, як там, куди ми йдемо, панує культ вуду? Ще тобі понаворожують якоїсь зарази, а мені тоді розгрібатися? Я, звичайно, відьма але ж зовсім молода і недосвідчена. Якихось там 216 років. Розмови про відьмацтво стали вже невід'ємним атрибутом їхнього життя. А все почалось із євчених напівсонних фантазій про те, що насправді їй вічно 16, і що вона вже втомилась так довго жити по різних країнах. Щоб бути Пітер Пеном, Звісно, добре, але все-таки хочеться хоч колись подорослішати і зробити щось серйозне. Йовка фантазувала так натуралістично і з такими історичними подробицями та емоціями, що її майбутній чоловік мимоволі опинився втягнутим у це мимобіжне буття. Ба більше з'ясувалося, що його покійна бабця сама була відьмою, старою фінською відьмою що лікувала людей і робила ще щось таке, про що малому Генрі не розповідали. Ото таке калевала, зітхнула Євка. Швидше закінчу зі своїм срачем. Бориспіль ще не перенесли нам під хату. жовтий жовтий готель. Темножовті сходи, скрині, крісла і старі портьєри. Байдуже, який там у них колір. Насправді ж усе жовте. Євці здавалося, що вона вдихає пісок і видихає жовтаву пару. Здавалося, вона це вже раніше бачила. Якось дуже шимливо все перекликалося з Кам'ю і не тільки з ним. Телевізійні репортажі, газетні уривки, шматки голівудських фільмів чіплялися одні за одних, щоб скластися у гігантський жовтий колаж. «Чому Африка?» – згадався її рекламний слоган українських екстремалів. Тепер же хотілося питати. «Чому Африко, Але Євка не допускала і миттєвого жалю за комфортом. «До сраки нам комфорт!» – голосно сказала вона українському адміністраторові, що намагався всучити європейцям номер люкс. «Перепрошую», – не зрозумів він. «Знаєте ми...» «Не туристи», – переклав йому Генрі. «Моя дружина і я працюватимем в Уганді досить довго, ще й самі не знаємо скільки. Тож, будь ласка, потурбуйтесь для нас про якусь пристойну кімнату. Без всіляких там цяцьок для дуркуватих європейців», – закінчила Євка. Раптом їй чомусь згадався якийсь давній африканський сон. «Приречене до смерті глиняне порохняве місто». Жінки в багряній одежі, її кволе бажання звідти утекти. Вона була кимсь на зразок лікаря, що не вірив у силу власної медицини. Кимсь на зразок місіонера, що не був переконаний у істинності віри, котру намагався впровадити. А в тому сні чорно-багряні жінки посилали Євці прокляття, вклякнувши їй, притискаючись до землі. А тоді, враз випростуючись і простягаючи до Євки, скрючені в пальці. Євка у вісні кволо намагалась їм допомогти, якось їх вилікувати, а відтак безнадійно почовгала запелюженою дорогою генаж до асфальтовий гірок у дворі з її дитинства. Там вона впала, і там до неї під'їхав вершник на буруватому коні. Дуже схожий вершник раніше простромив їй мечем крижі у іншому, старослов'янському сні. Сні про першу смерть.